ایا قایده هند مبارک صلی الله علیه و سلم او زمانه ولی قلت الوقای و الاختلافات دا برچې د په د اعتراض اعتراض دار متوجه شي تو خود د دې علم لوی سیپاتی نه بیان چا او مو کو دو مو د تسنیت زک دا تسنیت می د زګو شوکو د ده چولو اولم ده پرا مبنا ده مبنا ده او ده چولو اولم پا ده بنه بنا ده شاولو اچه نووز کو چې ده د ده کتابی جوڑا وال تدوین ده کتابی ده مطلق تدوین ده کتابی یا خاص کرده دیگه یعنم کلام مطلق تدوینو دا خد بدعتينا د لدعته دا څه جوړو بدعت شي وي دا ګمړی دي كله بدعتينا دلاله نو د کسنیت کتابي بابين او فصل نه او په ډاشه مثالو کې دا د څه شو دا د ولاله شو کسا بدعت هاي او هر بدعت خود دلالت هاي نو دا کتابي جوړول څه دا یو دراسه شو بیا دا کیو دا نتیجې ته دداوې صغرا جوړه او هر بلاده چې دای هغه مضمون دی ځکه د ولاله چې دای, دای فنار نو دا هر بلاله چې د مضمون دی اف فنار وي او راشه چې فنار فنار وي دا بڑا چاره دوم نو دا کتابي جوړول هڅه شي دا مضمون دی نه لږه مضمون بعد شاید باشه که ته وی جوړه و او ته دي لشکي صف الدينه چې مونږه زکه کړه نبه دي مقصد چې دا د صحابه په دور شې دان دا کتابینه او دانم تدوین د د تصنیفینه په په بینه او وازه او او دلایل او خبره د د تبیین په دور څوبداڅ دالیندا چې صحابه په دغه ورښنه چې کله دا تدینو دغه زوای او سره د دا ثبوت نشته نه ریکره نه ژوندې کړه نه او هغه ګمړایې هو او ار په نار ته نو پر دې جو و دې پر چې دا بدعت او بدعت ویلای ځکه چې د صحابه په دا نه وی چ روټ اصل <سؤال> نه لاري روټ اصل <سؤال> چې د اصل په صحابه او چې د اصل موجود او تن نوې وا دین نش مری اوس او به چارش مری او وا چارش دي کې بيدای کې نه څه شایم او چې دیو شي اصل موجود وي صحابه په داورشه صحابه په داورشه نور څه نه اصل څه وي بی. یا هغه تابع ذات نشه ورکړي اصل موجود شاو او اگر نوسته موجود ونو به اصل نه شو مدته بدعته نشه بی. دا خبر او او دغه علمي کرامو علم توفيقي صفات اصل موجود ده په خوهر القرونشه اي تابعينه په داور شي امام امام المخلفه صاحب فيك اکبر جوړه کړی ده څه نه اصل یې څه ده موجود ده بس موجود شو د تا دې تره کیور کاون دا بدعته نه شو دا بدعته نه نه نه د دې بدعت نه نه دا اس بدنه نه ترال ده چې شاته بدعت نه نو بيداص صحابه دا چرکړی ویلند دا کته مینا وت اصنیفاتی کړي وینځي دا اوس یې برادله چې صحابه زکه دا کته مینا ته غانوچ وي د دې ورته څنو مختاج یو ګذار چې عمر سلام مراد او بل ورته د اختلافات او د فرقې او د بدعینو او د اعتراضین د اکسې ډلې وینا او که زما زموږ په دې او په قرآن خالص د دې آ او په د برکت وای سره دې زکه مسله حال شو يا لوي لوي لا مامو زغابامو يودي داركو اتاورو ومسالو داري تسوا الحال يورستو خو بص بداتيناشول ا فرقرو غل غومراي رغلو كانت الاوائل من الصحابه والتابعين اوائل جي من رسل الخبا رضوان الله تعالی علی اجمعین وشکره تو ذا کاشری کلدی و تابعین ای اکثر رو اه فلا یرد ما یرد شیما ملک سب تابعین شودای یا امام صاحب سنت خو یګه صدې جوړکړی کړه دا که خو ډېر کم ای اکثر تابعین کې تابعین په دا نمونه نه دی جوړکړی دا رضوان الله علی اجمعین له صفای عقایرهم یو غا قاعده در ځکه پیغمبر سلام ملګری کړی و دا د چا ملګری څه کوي وا صحابه وکرب العهد بزمانی او د دوی د ناخري صحابه چې ملای په عمر السلام د صحابه شادي تابعین دي د دې خلک بل ولکله و او حادثې لري کومې وقایع داس نه نه لګور نه وی وقا وقایع او حادثې نه وی ول اختلافات ولکله اختلافات اختلافات نه په اختلافات او دا چک چټ نه او तमكنو من المراجعه ته به د سنه څه اختلاف وروغای یو واقعا پښو دار دې دې قادر په لامه دې چې دې رجو کله څه کا واغه کسوند معتمد خالق مستنده هر کله چې داسوا د دا اوایل مستغنیین عن تدوین العلمین مستغنیو دې د شریعه تدوین دې علمین نه چې دې علمین د علم فقه یا وترتيبهما اودى كن مستانوي جديد ترتيب روايات علمين تاع ابواب وفصول يتخذت نو وتكريم مقاصرهما من ها دا تد سنهوي من, دي دي من او اصول من اصل دا دي, دي مستغني الفتن چبه فتنه سره چکه فتنه خویا د صحابه په دور ش شری شوی حزمعنه په دور ش کېږو سره چکه کډای وو خو دره زریونه نو دا ډیر بیا نه وو کم زریه وو خو په د آخري دور د طبيينه ش ورسته بیا نو د سیفتنه رڅو خوستم ځکه خارخوده غا په واښم پیډر شو دی علي راځي به واښي اما یا ځکه سیفتنه واښه بیا ورسته شو دغه معتزله دغه وروستې معتزله جره روږې دلال وروړي ځه په خپلګه کې د منطق رو نه کړشه فتنې ډېرې تشوي زیږې شوې الا تر دې پر دې مستغني وي ان حوادث الفتن مقصد د فتنې په حواله دې نهي نه انتها ته د فتنې روله بین المسلمین د مسلمانو میاش د اهل بدعت نه دې دات مسلمون دات خبره متاقري و ديمروه علي قبله تصني كافر كافر نوي مسلمون و كفر في جواد شینه پر ضرورت دین یو една دی څو به خبره دی دغه نور سمو شیخونه دی ځکه که هغه ها دوه اکثر فتوا دی کو فضو چې د دې دینه دی ضرورت دینه څکو قطعی اكيد دینه دی څکو دی دی دی دی دی دی قرآن سره ثابت لکه سره ثابت سا او دې په اشاره دې من صلګی ته ماتلګی په د موصرم په مسلمانو شجوره والباغيه والظلمينه رشيشو على ائمه دي الدين دي دين په ائمه مشرون مده زمينه شيریشو لکه امام محمد بن حنبل زمرا زرم شو چې موږ ته کومه ته هاوه د متوزلعه او په خلته قران د مثلا قران مخلوق ته کړه دغه مخلوق بولو مندمن دي تاسو چې اخر د دې جرو ځا چنال وته دې جيل نارو وته امام احمد ابن دا په جيل شو خوجی ابن سبط رضا زمیرا کر دی 120000 دکتا اختلاف الاراء اختلاف زے مختلف شچا ہوچے عذاب خشر دانش تا ہوچے مختلف ملان بدعاتینا <تصفح> و خواهشات تشان وکا سرط الفتاوه فتوه در جیزا مفتیون لیدر شده در که فتوه داری چه دا مرتد و دا واجب بول کتر داشت تی خلک و مرد تا صور گوڑی بنار گوڑی او دلخ مسئله دا ادم مسئله دا چه مسلمون و بچکوات تا صور گوڑی تنمان اتا تانداري او په شب هات حد زنا حادثه راکا حد سرک دا کار دي کنه تر شي لشکي شاد خده د فقاهه لشکي شاد چې حد څه کا ما عز رزي الله عليهم السلام دروغه مو زنا کړ دي وره مګونو او بل وره مګونو درو را چکا سيرثو فلا وښه بدای زراعت شاد زیر شول فتو مفتیون ډیر شول ول واقعت حوادث نوینه وکې ديسا اذن دا مسائل چې دا او سرنګ او دا مړی رواسته لې دي او در شی دي چې دا ګ مړی شول سرنګ دا نویه مساله پېښه شو یې ګبر نارو وښه دي دا څه په واده و دا سره مفيون نه ای مليون لګیا چې بایاني ما پچداه اسمی بالکل وای مې سرنګ سره زرم چې مې دا کی دا جائز دي زه دا ورته کومه او مخشو رسته توقعسه جوهده و او سنموریخ شوال داد صلابیده مجا که ده؟ مخشو مطلعه باده و جو خداقاسه و جو دو او سنموریخ بوده و موریخ بوده مطلعه بسهکه ایده جایدی که نا ده نا نوینه با اوکی نگانه نا نوینه با اوکی نگانه نا نوینه با اکسی دیسه چاپلیه رو برمشی اوارس را روانه این مانکه نغزوری ولو هغهات او حوالص ورجوع اله العلماء فی المهمات او مهم خبر شو علماء رجوع یتشवला و علماء پشتنی شریشولی نو دی وجنا فرشته غلو ده علماء مشغول شو بنظر والاستدلال جدید نظر او استدلالو نظر ترتیب امور معلومات چې مجهور کده ورسه یي او نظر عام ده واستدلال خاص تایسا نظر عام ده د پوهه او تصورات څخه ده چې وچشه کوي ترتیب امور معلومات چې مجهور کده ورسه جس پسند مکه و رات ترتیب ورکوم یو مجهول تصور دبه تصورات ش ترتیب شو یا په تصدیقات ش د سوراو کو براد جوړو یو کس بعد نظر خاص دا عام ده او استدلال او دلیل <تصوري> نیول والاشتنبات. او دلیل پيشاسه سمري ده په تصدیقات ش د تو د رات اجتهاد او استنباط اجتهاد او استنباط او تمهيد القواعد او مكررول القواعد او اصول اصول عادت په تفسير د قواعد کرا او ترتیب الابواب او او ذات الدراسه ديال دتب بابنه و تا کثیره مسائل به او دلال دلال دلال دلال دلال. دا ته حاجات رجال مسائل سره دلایل دره په مسلو سي نن سبي ست له بنودات نه منالي کني مې مذاهوداي چې مې مکلدين بس امام سب خبره وکړه سي دلين انتظار نه ساي په څه کښه او غاړوونه پوهه دا یې مساله شهره دا مساله جيد بس جيد دایلي کیندې په څه څه حدیث متا ورچي دا په کوم حدیث دي ځکه چې غیر مکلدين او تقليد مانينه اخواره مصلحه هیڅ مستقل بیان دي د دې خادي سره بیان دا نمولای سروار چته مصلحه دا او مینو اته ویله چپدته نه کوي ایوه موږ یو غاده چې ټوکی کوتل کا اسمشا د یو ستر ګډا دوي چې نا د په پټه دی وداندره په اندره دا په دا درو کښا شو او د اندره باسي په بل سره مرونه کولی تاسو بل چې څنګه را تششت چې دایره خو او او صبح دې دا شواي دی مګر شې صد لا اله له وړه دې وجنه ته باه ته مفيدا ته تامین زوره کتاب صد دې بل بدره شې زړه زولې آیچ موږ محکم تیره تینه مالا تاوا دا په هلته دې خبره او تعبدي وي داغه دې ورځې نو ورولټایس بچی ثبوت روغای په خاډی سره یا پامې یم شوکا آوي فتوا کولا دین راي کولا دای یې او پر دې امام چې باز مو ګردو منا دا پیسې کارو چې چا خبره باغیر بدالیل معنا دی اې چا خبره بغیر بدالیل چې یو ہدایت ما کو چې ما په سلوي پوښتې دو داس ته پیسې تبې بسې معنا پېټه ما دې کارو بار مدعا کیسره ون شو تکسیر و مزايله به عدالت وایره شو به عجبت وایره شو روړند شو به او بيور سراي ترا تراست سكي سرا دي جو بي وتعين الاوزاي والاستراحات وتعين باوزاي والاستراحات والاستراحات و دي جما تو يشا و تصو تصو لغت مكرره كدل بد خلقت مكرره فیلپ لوغه ش حدثتای په نخواشت څښته حدثتنی کلمه تو تدلوله عالمون دین درځي مختار <متحدث> نبہ قادر او اوزا استلاقی اوزا دا اصطلاح تفسیر د له و د اشاره او وتبیین المذاهب او ما یفید معرفه الاحکام الاعمال یعادرته بالفقه خوښه کنا اذا دایي چې دا خامس دا کوله دا چې نو تدوین ده فقه او تدوین ده دغه دا بدعت خو نه دای بدعت زکه نه چې د اصل په خیرو قرون شه موجوده دای وشوا اجه صحابه ویل نه وی کړی صحابه زګری کړی کړی تاسو او هر سبو ضرورت ته په شمیر خبره چې موږ علم شریعه ا علم معرفت احکام چا سره دی د چا سره سره دی سره تعلق وی چې عمل <سؤال> سره او دې دې نما ولې د ما يفيد معرفه الاحکام العمليه عن ادلته التفصيليه بالفقه څه څوک خبره تا اګه چې افاده معرفت احکام اګه شې چې پاسره فائدہ نشي خسرېږي ته تا چې ته اګه احکام عملیه په ملمیږي اګه معرفت په خسرېږي ودام معرفت التوتلشان خازريجي عن ادله التفصيليه يا تفصيلي دلائلنا يكفي من احكام عمليه معرفت التفصيلي دلائل اثر التخريجي او دام معرفت 50 اثر التخريجي اتسوي في كويهي نتائجك وسم نموذج بروند او ده دم مواليد ما اغاشي معرفت الاحکام عملیه د احکام عملیه احکام نسبتی نه واخلا پرې تر کنه ده بیا اغه عملی دي چې چا سره تلا ده په اغه نه چې پداس کاږي شي دي چې عملی کاږي چې موضوعی عمل ده په خبره کې نو کا اصولات واجبات د احکام معرفت چې پکیم شي سره تو تا خصلیږي د اختصاصي فکایي ده نو فيك مفيدا شواء او معرفت تي أخكامي دايما فاتشو او معرفت تي درعيلي تفسيري تفسير سرح سيدي متواجدشي فيك اي شيطة بيئي چه دا فيك تتشفة ادادة كبي معرفت تي أخكامي عمليا أخكامي عمليا شديسة اخكام اغن البطينات پداس كالي شديد موضوع عمل اې دغه معرفت چې د دلیل تفصیلاته د کوم شسره حاصلېږي اغه موفيد شتاسویې فقه ای معرفت احکام او عملیه محتمفات او فقه ای تشرح مفیده شو اې زو به شت ااچا بده غا بند ته څه شې وا مسائل دفیک و دافیکادو ټول مسائل کا با د و خله کا ټول مسایل و خله درې می کا ټول مسایل و خله ټول مسایل به په دنيشې فقيره امام صالح فوکاهانه شي امام علي کس دسن شي فقينه شي ولې دغه کوم مسایل واته نه امام فونا د هره بار په بار رسپستانه کړو چه دغه ارتمان اند د پدار لا ما مالي ميمي. مالي ميمي. او یو مالصم نه ایست د 34 مساله حالت ورسنه او که د جوړو کې لاله اځي او سره سره ازه که به څه کرا شاه او کته ځنه مساله جوړه مالي مې نظر مساله جوړه د ټول سالو ته مې وخت په فکیو هيا بیا بیا کون خالته او سره عام خالته چق نه روي ده پر د یو کو جزو غنه مسائل واخله څو غره چې معرفت غنه مسائل فکروت غنه مسائل فکروت د او دغتر فقه اس کته اعتراض او د برابروس متراض میچو کړي تر دې کاچې معرفت بالفعل ای معرفت چې په تدشم او دای د فقه په مسائل باندې د قدرت وی بس دغتر ځي فقیه او وی اړ یو د شریعت اجتهاد نو هغه امام سبد ایزه پد مناصر فقیری کرا او فقات سبد کارو سدا سر جوو بدوره وي وترشه بلې تراس دور ته به عبارت وليده چې ته یې چکین شای چې معرفت احکام عملیات د دلایل ترسیلان د دقیق معرفت کوم چې سره خيري شي اګي مفيد ته تفیکو یاي او معرفت احکام عملیات مفاد شو نو افکه مفیدا شو لا او معرفت احکام عملیات شو شو فقهي معرفه احكام العمليه فقهي تشريعه احكام عمليه رندل دا احكام عمليه رندل نزار رزقوت خج پندل ودا تا نو یو افاده نشي دي خپل <سؤال> زوند پرسه او يا دي استفاده نشي دي خپل زوند دا او مفاد خو په مفيد منو موکوفي دا وخته شي په خپل زوند او مفيد مقدم ميده مفاد نه تدينه شي په خپل زوند دا مونږه خبره تدين باطله شو دي دا مونږه دا باطله دي نو دا خبره چې معرفت احکام جذره کوي ذاته فکرون دا او یو مقدم هاش او و خبر موکو فلا دې چې دا کوم دی دا وړې چې په ځای کې نه دي ا دې پروته جوړ مو خو علم مدون دې کنه او علم مدون درې معنی دي مسائل مدلله او ور سراور سرا تصدیقات معرفت منا تصدیق او ور سراور سرا مالاکه دې علم مدون دا درې معنی مسائل مدلله یا وړاند یا بال او د تو د دنه د نږدې مشت د ترشوی دي په شرطاتیب شه د خبره درشویل <سؤال> و وځه کما او ور سره ور سره علم مو د ونسه دغه په پنځمه باندې دتل اخشه ټول مسایل باز مسایل قدره متد بیا تصدیق به زمين مسایل تصدیق به قدره متد بیا مالا نه په ویشته نوې مدون دلته دوی باندې کی شیاه مو مسایل مو د الله یا تصدیق به مسایل شو او یا ترش په مالا نه چ دې ما یو ویدنا د مفید شای ته دا فکر دا زه عبارت چا نه مسائل مدللا مسائل مدللا. او معرفت مناصت تصدیق معرفت مناصت نوزو د مرق ما هغه مسائل مدللا يفيدو چا افادا کو د معرفت احکام عملیه افادا کو د تصدیق به احکام عملیه دا هغه ما یفید څه دا مسائل مدللات څه څه نکره شوشه له تصدیق مفاضه پر کار میعملیا او دا مسائل مدللات څه شي شه مفید شه مګیره طرق غند روانه کوی څه او مسائل مدللات یی کلی خبره دي دا سبب د تصدیق پر اگر ځکه چې مسائل چې کله دلیل وي مخ ته یی کین یو جواب وکړه یتا جواب چې دا ما یفید نه ذا تسوى خطا لا ملكا وخلاص ما يفيد هذا تسوى خطا ملكا وخلاص ودي وسمو ده ده ولا ما ولاي ده ما اغاش يفيد وما چاہت تہ پید کوی معرفت احکامه عملیہ دت ازے فنہ او د دا جزي جزي مسائل خپل په لې دا جزيات په 50 سره عملي مې جوه ملکه سره به څه کنه نو دغه احکام عملیه معرفت احکام له نه د تذکر د خلا جزياو خلا او د ما يفيدنا د خلا غو خلا دغه ملکه او شيخ شو چې جې مینه مو او درېم چې د ما يفيدنا ز تصديق کلی و تصديق خلا تصديقات و خلا تصديق و خلا او د معرفتنا تصديق و خلا خو دې معرفت الاحکام عملیت ن تصدیقات جزیاو او دې ما یفید ن ته محترم مفید کیندای اغه ن تصدیقاته او په دې شکل تصدیق کولی هو سبب دې چا کدی اته تصدیق ده جزیا باندې چې تو په بند... تصدیق وی چې اصالاته واجباتم اصالاتو یا اصالات المشروط بشرایت صحیحہ نو چې موږ زید وکو په داده وسې لمروه تصدیق کړي ودر ماوله ما يفيد معرفه الاحكام العمليه عن ادله التفصيلات ده معرفت 50 قدر شواهد دلائل تفصيلات ونار بالفقه ده معرفت دي 50 قدر شواهد في افاده الاحكام بال اصول الفقه ده ومعرفه یا هو په د مخه معرفت باندې وراته کا په د مخه نو معنا ولې شي واسمو ما يفیدو معرفه اخوال العدله دا څه بیا غایت رजना په د ورديشي په په پیري برابر باندې کیمه رजना څه او کذاس وکي چې دا معرفت په معرفت باندې ما وراته کا پوس په ما يفیدو وراته کا پوس په ما يفیدو دا څه وسموا دا, دا علماء نموي نمو تشاي معرفت احوال الادله ديد معرفت احوال في افاده ده چه دا دا معرفت, دا, مالي مالي مالي. دا معرفت تا اخوال بی اصول فکا دا اخوال ای دلائل اجمالیا تفصیلیانا دلائل اکولیا اخوال ملی مول ایده دی پرا جی فادا دی اخکام اعمالیا وکو دا معرفت تا دیدیسی ای اصولی تی پی بیا پیر اتراز نوالی دید نبا بیدی سایی کپا معرفت بین نیوی راتف ما یفیدو نابرس ذکر که بیا اغا سور جواب دولتا دای چی مفادو مفید سلاح چشم او کا پوښتنه په فيديوهات ورکې چې سیا اعتراض نه ورېږي اغه تصدیق چي د عدالتاوې په احوال باندې د چرשי هه یو تصدیق او دا سه عدالت اجمالاً چې اجمالی دلایل دي تفسیری نه کولیات او د معرفت احواله څه شي پره کې فی استفاده یا احکام مقصود دا چې په دا سره فائدې چا وشي احکامې عملیه احکامه اجزيه احکام په مارینشي نو دغه عدالت او اجماله احواله په انده غلتا اصول فقه ویه مثلا صحیح ها پداسې کنه شاه اس دلته دا خبره چې اصول فقه پتاوله کې دا چې معرفت اګیا عدالت او احواله عدالت او اجماله او غاتشتي فقه معرفت ای احکامه جزیاوی یا د لای د جا مو مال میجه درایله تفصیلی یعنی د دلیل تفصیلی او اجمالی په مغو د غزن په مقصد مڅکا رید پر ته وی چې د دلیل اجمالی اته د جزئي جزئي احکام او د د لایل مو جزئیات تی اغه 50 را به توری احکامی عملیات څخه احکامی عملیات خو ته 50 را نه پدالایل سرا او اعدالایل تفصیلا 50 سميتي 50 ملي ما ها پ اعدالایل یې مليہ لکه مثال پدامه د پیاوه ہے کسه ایفیک یوما masala دو یا مثال ایفیک یوما masala دو کیما masala دو چې کین میذ شرایط مطابق وی دل مين څه ده ها دل مين څه ده صحیح ده اه صلات مشروط به شړایت وي مقرون به شړایت وي دل مين څه ده صحیح خط ده څه ده ها صحیح ده دا و سيبه قاعده کولیا شو دا و څه ده هو قاعده زید ور چښه یو څه وکم وکم اول مزا ده پرا چه چهره وی اون پشتوی؟ ایس طویعه چه دا ده زی مین چه ده سخیخه تون دا چه ده؟ دا یو جوزی مساله دو ده زی دل مزا پا بارشه مساله ملیمه وی ده ده خوکم ملیمه وی پیشه کنا؟ ایس دا چه تا ملیمه وی چه نه ملیمه وی؟ ای دلیل غانه ده اجملی دلیل چې زکا ها چه دا هم شروطه پش... پا سره. او دا قاعده د څهار غرمین چې مسرورت وي په شرایط سره او پابند مطالبه وي او شرایط شي پیرا او صحیح وي نو دا زمين څه شو صحیح دا د لهجمالي دلیل شو او دا د له غوړه مظرام په څکل یا په اصول فقه کې یو مساله چې الامر الوجوب امر څه پر دی او وجوب دی پر هغه ار امر او دا قانون دی کانا دا وي قاعده چې الامر الوجوب امر څه پر دی او دا بیر دلیل سره ثابت اد قرآن په ویله شوی دی چې فليخذر الذين يخالفون من امره اي يصيبهم فتنه عذاب عليم اخذت اي درغ لري شي په منبر دي امر خلاف ور دي مکه څنګه عذوب عذوب فريد اي دغه ايت ای نه دارملې ما شولا قاعده کلیار شي شولا چې الامر له له و ور واه چې غا خطبه چې قرآن چې ویشي چې ویشي بیاو ده تغلی اول صدې واجب دي دا څه جزيمه صلاح قرآن چې ویښي مغه اول برت صدې فلمونزه چې ویښي په خطبه شي ویښي غلی اول برت صدې واجب ويلي په فستمه اوسره وای دا قرآن دا. قرآن امر په غلای دی او هر امر امر کو دا واجب دي یا مثال دا مساله ده په خالي شي چې راوی دې خپل <سؤال> روایتنا خلاف چار عمل وکوه نو عدد دوه حدیث سره د قابل قبول نه ده خو یو د اساري باندې د سیان غالی یو د حدیث مشهوب دي منسوخ نږي دا قاعده په 50 په حدیث حدیث اندازه ده قاعده اې سرشه اې ابو هرصه باندې حدیث ورغلای ده چې کیم سپای لښي وڅاړي خولویری د څورو وینځو او ور 24 دا حدیثانو کوم شوی او دې له عمل د برر د لدا دی ضروره باندې ده دی ضروره ائیږي د خپل حدیث څخه می جوړ سره خبرم دا اغه اجمالی قاعده راوي د خپل روایت خلاف کته قاعده نه ده هر دا حدیث دا خو مې مفهم کړی دا خشولہ دا خو روایت ورشه بلاد ورشه دا چې دا لیست ته چې غاویرن ته حدیث دا څنګه دی چې خلاف نه و خو هغه دا به راځي دا خپل حدیث نه څنګه یا لا ته خبره مې کړه یا دا پرې هم سره دا چې اجمال ہے کا چې دو اجمال ہے کا اختلاف ثابت اختلاف څه کوم که مخکښ څه اختلاف چې ورسته اجمال وشي دا مخکښ اختلاف یې از د یو عام قاعده عمر صاحب د علی رجیستریشن کو په دې اومه ولاده ش اختلافو جہیزه بل بل او اورست ټولومت پدایې دغه پجدا جہیزه اومه ولاده خرڅول جہیزه دغه ش اختلاف څه څه خبر نشم نو عدالت تفسیریام جو احکام دا ځنا ميد احکام عملی خو د لایې تفسیلا سره ملي ماغه هو ور په څه سره او مليما دې دلایل اجماعیه نه چا عدالت کلیاتی او اپ چا ذکر کړي او دې اګه عدالت اجماعیه احوال مليما ول چې پاسره ته پداده د احکام اتسې اصولې او دې احکام عملیه معرفت چې مستمرتي دلایل ته شنا د تصویر شي کښې کوښښ کړه بس معرفت ال